gitarrspel som inspirerar många. Den självlärde Les Paul tillsammans med sångerskan Mary Ford i deras berömda version av How High the Moon. En 42-årig underofficer vid marinen häktas i september misstänkt för spioneri. Han erkänner att han är under två år till en tjänsteman vid den sovjetiska ambassaden i Stockholm, Nikolaj Orlov har överlämnat uppgifter om bland annat beväpning och utrustning och om förhållandena vid örlogsstationerna i Stockholm och Kaskrona och vid Bodens fästning. Den åtalade, sedan 20 år övertygad kommunist, hävdar att han har handlat till mänsklighetens bästa. Stockholms rådhusrätt dömer honom i november till livstidsstraffarbete. Finlands före president, marskalken friherren Gustav Mannerheim, avlider 84 år gammal. Gustav Mannerheim var Finlands president 1944-46. Gustav Vs äldste bror, prins Karl, avlider i oktober. Han blev 90 år i februari. Prins Karl var bland annat ordförande i Svenska Röda Korsets överstyrelse under nära 40 år. Han var enkling efter prinsessan Ingeborg av Danmark. I år dör 1900-talets kanske främste tonsättare, tolvtonsmusikens skapare, österrikaren Arnold Schönberg, avlider 77 år gammal i Los Angeles. Och den lappländske självlärde konstnären Nils Nilsson Skum avlider 80 år gammal. Han blev känd genom sina självupplevda bilder från renskötarnas liv som han tecknade i blyerts eller kol. Och några stjärnor ser dagens ljus, ishockeyspelaren Börje Salming, filmskådespelaren Stellan Skarsgård, samt rockstjärnorna Sting och Phil Collins. Skandinaviens äldsta barnbördshus, Propatria i Stockholm, upphör under året. Det första barn som föddes där var en flicka den 11 september 1774. Den 15 december 1951 föds det sista barnet där, också det en flicka, Sammanlagt har omkring 100 000 barn fötts på Propatria.